Ja, nu när det har varit ännu spännande FA-kuppomgång i helgen är det väl inte mer än lägligt att det är min tur att vara mannen i centrum i Sveriges bästa podd Premier League. Att det tagit så här lång tid innan jag fick stå i centrum för Vem där-tävlingen anser jag nästan vara en skymf. Jag som alltid varit nummer ett i min klubb, vilka storspelare som än kom och gick. Jag har vunnit FA-kuppen hela fem gånger, senast 2004. Min spelarkarriär är över nu. Men med 218 mål på 415 matcher. Det är jag ganska stolt över. Det blev en otroligt lång resa. Min karriär som tog slut med den galna matchen på The Hawthorne. Men jag har med några klubbar under min spelarkarriär. Jag var bara 16 år när jag gjorde debut. Självklart gjorde jag mål. Men vi förlorade och det var ingenting jag gillade. Jag kan ha uttalat mig om matchen efteråt och kallat det för en mardrömsmatch. Trots att du gjorde mål som debutant och var 16 år. Det säger kanske en hel del om den här vinnarskallen som gjorde att jag fick en Fick en längre karriär än vad många andra kommer få uppleva i dagens fotboll Ja Mycket text men inte att säga Ja det kan inte vara sharing igen i alla fall <laughs> <laughs> Snacka om att köra en dubbelluring där Kör någon man redan gjort den hjorten, det Har du kört någon dubblet? Nej, Nej. det vet jag inte Ja, jag har ett namn här men jag väntar. Ja, jag har också ett namn men jag väntar också. Okej, okay. men jag väntar också. <laughs> det drar ingenting. <laughs> Åtta poäng. En karriär som börjar i Skottland och slutar i England är kanske inte så konstigt. Men när det var dags för mig att dra mig tillbaka och sluta tugga tuggummi så var det inte alla mina mål som folk kommer minnas Jag och Bronson Martin som också hade en fin karriär inom fotbollen i Gåen i Skottland. Han har kanske inte haft lika stora framgångar som jag men vem har det? När jag gick till Glasgow Rangers gjorde det för en rekordsumma mellan två skotska klubbar Men det var inte här i Glasgow som jag skulle göra ett riktigt stort avtryck Det var Premier League, en av de största klubbarna i världen Men allt startade i East Stirlingshire. Han kan inte ha gjort så många mål Jag har bytt namn nu i alla fall <laughs> Bra, tack för att du håller oss uppdaterad <laughs> Nej, han kan inte ha gjort så många En skott som gjort så mycket mål alltså vad oh, har jag sett? Tack du vill sa annars. Vad roligare förra veckan. <laughs> Hur många mål har han gjort så här? Ja, det var de till typ 214 på 4. Ja. Nej, 415. 415. Jag fan. Lyssna. Stösteklam. Oj, jag tror att mm. Kan det verkligen vara? Nej. Ja, kör vidare. Vi kör vidare. På 6 poäng. Ja, du startade East Stirlingshire, men där var jag inte kvar länge innan vi är några andra lag. Landslaget till slut skulle få chansen i England. Jag kom till en klubb som visserligen slutade fyra i ligan, men vi var en bra bit. Hela 14 poäng efter våra bittra rivaler från Liverpool. Dennis, ja, jag tar han. Det är han som jag hade på åtta alltså. jag chanser. Ja, fan, han kan inte ha gjort så många mål. Alltså. Jag hade redan skrivit hans namn. <laughs> Inte blev det bättre direkt när jag anlände. Mina tre första matcher förlorade vi. Arsenal, och West Ham, Charlton. Alla var för svåra. Och det var, här var fortfarande ett tag innan Arsenal skulle bli det fantastiska lag de är idag. Jag menar, det var ju fortfarande fem år kvar innan ligan skulle döpas om till Premier League. Oj, vad länge sedan det här är. Ja, frågan är om det är lite för länge sedan för mig. chansning. Det... Nej, Nej, det kan inte heller vara. Fan. Det är tur att vi har skarpa lyssnare. De har tagit det till botta gränser. Nej. Vi ser ändå långt tillbaka i tiden. Mm. Oh. Från antikrummen. Nej, ja. kör det där. Fan. Fyra poäng. Så. Fyra poäng. Så där. Fem gånger har jag vunnit F-kuppen. Och den backlinjen vi med senast eh, vet jag inte om den är så mycket bättre än dagens backlinje Men de var titeln åt mig och det tror jag att dagens lag inte hade klarat av Jag har sett många spelare komma och gå men jag har blivit kvar 26 år senare var det dags att lägga tuggummet på hyllan Tacka för mig och det var stora skor att fylla Det vet både David och Louis Var det är fyra poäng? Fem FAQ-vinster, det har ju hur många som helst. Ja, jag trodde jag gjorde den för lätt. Det var det tydligen inte. Jag, är helt, jag, har inte ens, jag har inte ens en bokstav på. En skotte. Och det var stora skor att fylla, det vet både David och Louis. Ja, Big tyst, shoes. Tyst nu. Fan. Kör år nu ja, Nu vet ju jag att ni är inte De vassaste knivarna i lådan Men jag hoppas och tror att ni har förstått Att det var ett tag sedan jag la mina egna stor på hyllan Och satte mig vid sidan av planen För att låta skorna flyga Och styra upp verksamheten Som tränare Det var som... Men det kan inte vara Ja Jag får inte gissa då i är det han alltså? Nej, jag kan <laughs> inte ha gjort så många mål Fan. Ja. Det var vid sidan av planen som att skorna flyga Och styra upp verksamheten som tränare Det var ju som tränare jag blev adlad Och inte för min spelarkarriär När första Premier League-säsongen var slut 1993 stod vi där som segrare Och jag hade fört mitt United till första ligatiteln på 26 år Vem är jag? Jag har rätt Om det räcker med efternamnet <laughs> Nej, det kan inte vara. Nej, jag har skrivit Duncan Ferguson. <laughs> jag ska Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson. Fan vad sjukt, han har gjort så mycket mål alltså. han, han gick till Glasgow Rangers som var lite målspottare sen så var massa såna där treledarästnings men inte visst, Jag läste hans bok precis och lite annat nu på nätet han var gift men nu ska jag se säger det. Nej, men vänta sa, lugn och fina. Katolik och protestant. Ha Alltså skulle han ha vunnit sin sista FA Cup match eller FA Cup-titeln 2004. Sista FA Cup-titeln var 2004. Med som tränare då Som tränare. Ja, men det sa du inte heller. Jo. Fört mitt lag. Fört det Ja, det. var jäkligt otydligt alltså. Det var ju som spelare tror jag gjorde det lät som. Nej, nej, nej. Alltså så sa jag Hanna Brusdan från Goen. Det är ja, fan, han, jag. Han. Martin det. Ja, Brusdan där. Det där ska ja, jag lyssna om igen Det var en riktig luring Nej, det alltså. oh, om, igen, alltså. Nej, det om det där låter så som jag tror att det lät Då kommer du bli nollad på den där Det, det ska bli kul Vad ska du göra åt mitt styr? En nolla, jag höjer mig nästan du, Det ska bli kul att höra oss, um, lyssnarna med på det där ja, på... Nej, Det där var konstigt alltså, ja, Det var, var lurigt ja, Det var svårt det är som Men att han, gjorde han så många mål i England alltså? Jag sa bara att han har en lång karriär på hög nivå. Han spelar i Skottland. Som spelare spelar han i Skottland. Glasgow Rangers. Vad han började i Skottland. Karriär i England.